פרק ט"ז. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציוון נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם מאתיים לחם, ומאה צימוקים, ומאה קיץ, ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואהיה בין אדונך. ויומר ציבה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לצווה, הנה לך כל אשר למפיבושת, ויאמר צווה, השתחוותי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. ובא המלך דוד עם עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא יצוא ומקלל, ויסכל באבנים, את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומסמלו. וכו אמר שמעי בקללו, צא, צא איש הדמים ואיש הבלי יעל השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. וייתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך, והינך ברעתך. כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אעברה נא ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי אדוני אמר לו, כלל את דוד. ומי יאמר מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה בן הימיני הניחו לו ויכלל כי אמר לו אדוני אולי יראה אדוני בעיני והשיב אדוני לי טובה פחד קללתו היום הזה. וילך דוד ואנשיו בדרך, ושמעי הולך בצלע ההר לעומתו, הלוך ויקלל, ויסקל באבנים לעומתו, ועיפר בעפר. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים, וינפש שם, ואף שלום וכל העם, איש ישראל,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 כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום.